Hola, què tal, Mariona? Hola, què tal? Com Déu? estàs? Molt bé, tu? Molt bé, estupendament, perquè hi ha l'estiu i això al bon temps... Oh. Se jo tinc una sensació <laughs> maca sempre no, l'estiu, perquè no sé em recorda les vacances i això tot i oh, que jo no, no, no paro de treballar bueno, és que no m'ho crec que facis vacances però del col·le i d'això no, l'herència ah, bueno, aquesta clar. de de, sí, uf, sí. de relax suposo que tota la societat també viu amb una espècie de relax no, l'estiu bueno, sí, deus anar més tranqui no? Mariona bueno. pomes o peres? pomes Vale, pleguem. No em diguis. Pleguem, Mariona, pomes? Bé, bueno, avui, senyors, no hi ha programes. <ríe> però aviam, escolta'm una cosa, com que t'agraden més les peres que les pomes? A veure, no és que m'agradi més o menys, però estic en plan reivindicatiu, perquè ningú, de, ningú ha reivindicat mai la pera, fixa't, la poma està tot arreu, que si igual Disney, que si <ríe> Apple, que si Adán i Eva... La poma és, és famosa i la pera, pobra, sempre és la segundona. Tu no t'has portat mai una pera d'esmorzar, oi eh que no? No, clar que no, però perquè mai no és menjat... pràctica Com, per que no menjar. Has... És el mateix que una poma. No, no. No t'has menjat mai una pera amb pell? No. I jo sí? Angúnia. Home, no, és boníssim. Boníssim, és el mateix. Presa altra... que amb pell, te'l menges? Presa que amb pell, clar que sí. Vale. Ah, tu també, eh? Pressa... Sí, Mollat, sí. Doncs donem per bo això, al almenys, no? Vaja. Sí o no? Doncs si pues no, va. Benvinguts a Música Dins i altres coses. <laughs> Doncs sí, sí, jo sóc més de, de peres. A veure, no dic que la poma no m'agradi, però pera al forn. No se'n fa de pera al forn, per Ui! què? M'has llegit el pensament, eh, Mateu? Sí. sí, Veus com havíem de fer programa? Ah, després t'ho explicaré. Però pera al forn no se'n fa. No. Però és que tot és poma, poma, poma, poma, tota poma pobra, tot pera, és com el vegeta, no? Tu veies volada de drac? A mi va pellar una mica... Va pellar, és molt joveu. És el segundon. El vegeta sempre anava darrere, pobra. S'ho currava molt. És com el Cristiano Ronaldo, eh? Que va darrere del Messi. Que s'ho molt, però és el segundon. El segundon. És el primer dels oh. peradors, eh? El segundon. Doncs pues les, les peres són el segundon. Però a mi m'encanten, jo. Vale. No, s'iguanes ho són, però no són pràctiques. Ja està. Però pràctiques? Què vol dir ser pràctic, una fruita? Un plàtan clar. és pràctic. Súper. Vale, entenc que una síndria contra un plàtan no té color clar, clar. Clar necessites un recipient o que sigui, però una pera. Nos regalim a tot el suc. Llavors, no és pràctic. A veure, és més iguali de val, d'acord, però uff, és molt justet, eh, <laughs> això. Sí, sí justet. Va, què em portes aquesta setmana? Què has fet aquesta setmana? Mirem. Què has fet? Aquesta Perquè setmana... hem fet coses junts, eh? eh? Hem fet coses junts. Hem fet coses junts. Però tu parla del teu i jo parlo del meu. Vaia. Jo parlo del la meu. <laughs> Aquesta setmana he fet una entrevista oh, a Ràdio Abrera. Oh, molt bé, Ràdio Abrera. Un programa, Home. un programa que es diu Abrera sí que hi ha res. Ui, em costa molt aquest títol perquè és Pera com... com... Abrera sí que hi ha res. Exacte. O sigui, què vol dir, això? És Suposo boba, que és la típica fresa de Abrera no hi ha res, Abrera ah, no fan res. Doncs Abrera sí que hi ha res. Que, que hi ha. Costa retenir, eh? Que hi ha, que hi ha. Llavors, aquest programa... Ai, espere't, que en tinc un altra Abrera és la... Ah, no, no rima. És dir... la pera? Sí. És que m'anava molt bé pel dia d'avui, però no m'ha funcionat, eh? Segueix, plau. A Verera no hi ha res. Ai, sí que hi ha res. Sí que hi ha res. No hi ha res, sí que hi ha. Um, aquest programa eh, va sobre el patrimoni històric i cultural d'Abrera. Fantàstic. Llavors, doncs van parlant amb diferents persones people, que tinguin relació la, amb Abrera, la, la people d'Abrera. Exacte, tots d'Abrera, no oblidem, sí. molt d'ull estrell, ull estrell, però què poneu tu de DNI? Ja, que poneu tu DNI, tio. Abrera. Ah, és fortíssime. Eh? Però, bueno. però és, és administrativament, perquè Clar, ni, ni I no a... té cap mena de sentit. I tant administrativament que, de que vas anar a fer de mesa. Oh. Un dia que em oh. recordo que vas, bueno, que no, no té cap mena de sentit. Ja, ja tengo, tengo. És perquè quan es van repartir els, els, els... Territoris, doncs... Els no, llestres no hi deurien anar, un regle allà, vam partir... Au. I els llestres hi deurien, deurien tots, saps? <laughs> bé. Bueno. Anyway. Um, I res, això, llavors, hem parlat doncs, de... de Camp Morral... Dels vins... Què fèiem dels vins, de l'oli... D'aquest podcast. Ah, sí? em sí, sí. va preguntar per aquest podcast i dic, oh, mira que bé. Que, que, que... que vinguin un dia Home. o que ens enxufin allà i fem allà que tenen unes instal·lacions bones, segur? Home, ja, ja ves. En fem una especial a Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Sí, sí, i tu? Molt obrera, bé. que no, no hi he anat mai. Ah, I doncs vaig anar bé. per primer cop aquest dia, i representa que sóc d'Abrera. Imagina't, saps? <ríe> clar, clar, clar, Imagina't. clar. Que... Però bé. Bueno. I llavors vaig fer un tast uh -huh. d'àmfores. Molt bé. D'un vi que havia, vaig posar en àmfores fa dos mesos. Ah, doncs he fet un tast. I què? Com està? I ara és el que venia explicar jo. Ah, fantàstic. El meu speech. Doncs explica, explica. Sí? El... Ja, seguit, tot seguit. Tot seguit. venga. Mira, <laughs> ho enllaçaré amb l'oxidació i la reducció, d'acord? ¿vale? Vale, així serà el títol, doncs, eh? M'apunto. Oxidació <laughs> i reducció. M'encanta. <laughs> que són coses antagòniques. Antagòniques és, sí, contràries. D'acord? Uh -huh, vale. vale. Què passa? Un ànfora, vale? jo us explico el meu tast i així us cito, d'acord? Vaig ser un tast triangular, d'acord? ¿vale? Ara que, que és un eh, tast triangular? Un sí, sí. És... Tu tres copes a cegues, vale? triangular, tres copes, i tens dues copes que són al mateix vi i una que és diferent. Oh, que putus, eh? <ríe> és com va... A veure qui sabe més, no? No, a i a llavors si tu has de, has d'endevinar quin és el diferent. Això és per saber si hi ha diferències o no. Va. Vale? O sigui, jo volia fer, fer una comparativa entre un tipus d'àmfora i una ampolla de vidre, uh -huh. vale? llavors us vaig posar dues copes Ara m'ho invento perquè ara no sé. Però no vas posar tu perquè si no ho sabies. Ho... No, hi ha una plantilla. T'ho va posar algú? Hi ha una plantilla, vale, amb tot de números. Les copes estan numerades. Vale. Llavors, a cada número hi posa A o B. O A-A-B. B-B-A. A-B-A. Bueno, així, sí? així sense veure... Tens, és que és, és, molt, és, és, vale. bastant, és bastant liós. Per això simplifico. Vale. Tenien tres copes. En dues hi havia un mateix B i l'altre un diferent. Vale. Llavors, s'ha de trobar les diferències i és per saber si realment l'experiment o la prova. Clar, clar. Si tu funciones, si que si realment l'àmfora aporta coses diferents a una ampolla de vidre. Vale. Vale. I què vas decretar? Llavors ben fer aquest és triangular,? Vale? I vam veure que l'àmfora, sí, amb el vi que hi havia a dins, tenia un punt més d'oxidació. Ah! Què vol dir això? Conclusió. Oxidació, ferro oxidat. Claro. No? és el mateix tota la vida. Ve de l'oxigen l'oxigen vale. sí, s'ha colat una mica d'aire no? exacte, és. llavors provoca unes reaccions i el vi s'oxida i llavors té un gust vale. diferent és un defecte, o és dolent això s'ha de és tirar, aquest vi de tirar llavors? depèn, vale. depèn del grau d'oxidació clar, si tu tens una oxidació de la parra pensa que un vi molt oxidat és vinagre vale. Vale? llavors clar, tens una oxidació de la parra no no el posis com a vi, no com a vinagre m'agrada que l'expressió també sigui del món del piu <laughs> De la parra, saps? Estàs tot, tot Tot ve d'allà, molt bé. O sigui, s'ha de tirar, no? Si té molta oxidació, el riu. Bueno, o, o fas vinagre. O fas vinagre. Però no, no el venguis. De Mòdena, pots fer vinagre de Mòdena? No, vinagre de vi. Ah, conyo. I Mòdena què és? Doncs pues és una altra cosa, que ah. deus fer vinagre. Doncs pues mira, clar que sí. Doncs pues primera descoberta, saps? Jo, com que per mi que és un nom, vinagre de Mòdena, però pues ja ve tot. Per A mi vinagre ja. tot, però... Deus, pensant que era però un altre tractament. Però vinagre de M Sí, és l'altre, és més bo. No, bueno, perquè clar, no és tan fort, no és tan asset. És més... Com es diu allò? Pastós. Sí, sí, a mi és és més dens. I encara hi ha un nivell més, que és com una salsa, que també és vinagre, però és, com unes, és allò que tiren a les... Ah, allò que vas menjar... El... Ah, no, no, no vas menjar tu, un, un formatge de cabra que hi tiren vinagre... Aquella. Per sota això, marronet, sí. no? Allò no és vinagre. Bueno, allò és un... Bueno, ve del vinagre, m'imagino no, sé. no ho saps No hi no entro tan. no però, tant Però acabo de descobrir que el vinagre de Mòdena ve d'un altre lloc que no ve del vi Home, sí, no? Vale, vale. Flipant, vull dir que estupendo eh Perquè... Total, que el vinagre autèntic és vi agra Sí, exacte Sí, sí, viagre. Vale. vinagre. Agra de vi Perfecte, Perfecte. Bueno, això Llavors, um, l'oxidació té olor a pomar al forn. I no pera al forn, Exacte, no ho veus? Exacte, per això t'he dit. És que ja ho <ríe> Pobres peres. Perquè jo sóc pera Miquel, ho saps? Ua! <ríe> <ríe> Bé, bueno, avui ja saps en un falla, Una eh? roda de bueno, i no n'he fet una quan has dit Viagra que... Perdó. No! <ríe> ja l'he fet sense l'olè. Eh? Ai, ai. Seguim, seguim, seguim. <ríe> Bé, bueno, això... És que ara aquí m'has perdut el fil. És que sóc un... És que ets un showman. Va, perdó, perdó, Maria. Oxidació reducció, va? oxidació reducció. Són coses contràries. Sí? Sí. El vi, per estar protegit, la seva forma de protecció és la reducció. O sigui, el vi es redueix perquè l'oxigen no pugui entrar o li costi més entrar i no s'oxidi i no es faci malbé. És que és molt llest, el vi. El sols ho fa. No és ser viu. Molt Això... És que m'ha dit, tio, avui estem connectats, tio. Sí, tio. Perquè al final el vi està viu. O si sigui, És un líquid que està viu. Clar. Tu, tu no, no has vist mai. Bueno, sí, segur que has vist. Este vino de la cosecha del 98. Bueno, aquest, sí, que és, és com més antic, més... Sí. Però que, que el, més bo, el pots bo, veure. Sí. Sí, Dale, sí. Doncs aquest vi, si és del 98, del 90, el següent any, el 99... Segur que no és el mateix vi. El 99 ha si sigut el prens ara, clar, saps? No. Vull dir, que el vi evoluciona. Clar, clar, clar. Ah, per això es diu que és viu. Exacte. Vale. Total, que el vi evoluciona, no? Fantàstic. Llavors, ara torno enrere amb el que hem dit de les, de les olors. Vale. Sí? Sí. L'oxidació vale, teu-lo a por al forn. A vale. veure si tu olores un vi que teu-lo a por al forn, Malament. està oxidat. Vale. Vale? La reducció... Té olor a aigua tancada o col bullida. Collons, i això està bo, eh? La mare que va... No, el tema aquí és que... Bueno. Tu, si tens una copa de mica que, que et fa olor a reducció, a poma, ai, a col bullida, col bullida, si tu la ah. remenes, oxigenes, deixes que l'oxigen entri dins el vi... I ja de cop ja fa olor a poma. No, ah. deixa d'estar reduït i ja està bé. Val, si estigués molt més temps, molt més temps, molts més dies en contacte amb aquest oxigen, llavors sí que s'oxideria. Sí. Exacte. Però una cosa, um, això és un cop l'obres, no? Exacte. Tu, saps que hi ha aquests decantadors? Sí. Que a vegades els restaurants obren un vi i l'han de decantar uh -huh. perquè està oxidat, necessita obrir-se, necessita airejar-se. Vale, vale, vale, vale. Saps? A vegades els vins de seguida... O sigui, no val, no val obrir, obrir una ampolla i beure de seguida. Deixa, no, deixa que, que flueix que, no? el vi, vol paciència. Posa't a la copa, l'ensumes, no, no, en passes per la poma, vas per la perda, <ríe> sí, la peix bullit, bueno, i un cop ja t'agrad? Plau. <ríe> no però és veritat, vol paciència a vegades sí, sí, sí. hem anar molt ràpid, no, home no. no hem de jutjar mai al primer cop. Home. Vol bé, aquesta frase s'engloba tot a l'homeitat. ver no? de donar oportunitat.. Clar. Doncs això? Però si tu tens una copa de vi oxidada, o sigui, amb poma al forn, uh -huh. per molt que la remenis, com que ja estàs oxidada, les tres oxidant més. I Llavors de... l'oxidació no té solució. Si un cop el vi està oxidat, ja està, ja ja està sí. vinagre. Sí, deixa que s'oxidi més. Ja està. Va. Però si té un punt d'oxidació, tampoc molesta, o sigui, no és amb alguna catastròfic. catastròfica. Vale, vale, ja t'entenc. Encara fa el vi un potser una mica més complexa, més harmònic, més... Bueno. Bueno, està, es pot beure, és com estic la... Bevible. Molt bé. I, I de fet, els vins naturals de mínima intervenció, com els que fem a casa, uh -huh. tenen aquest punt d'oxidació. Perquè al final no hi tires cap protector, no hi tires res cap conservant. O sigui, el vi, vale, que té tendència a reduir-se per protegir-se, però al final una mica d'oxidació hi tenen. Però no és dolenta. Si em passo d'oxidació... Llavors ja sí. Llavors hi ha ja ja vinagre. Però, tu va, bueno... Tu em vas dir un dia que tots els vins, els culs dels vins, no?, o caves, o el que sigui, ho fico tot en una bota, uh -huh. allò es fa vinagre. Uh -huh. Sí? És el sí. que tinc a baix. A baix al allà... celler No ho tiris, eh? No, però no, per molt temps que passi. No, allò... no, tu no ho tiris. Perquè allà es crea una mare de vinagre uh -huh. que tu, si hi vas tirant vi... Bueno, jo no n'he anat tirant, però allò encara n'hi havia de l'època quan jo... Doncs pues no entres... ho tiris, eh? I allò és, allò és ben, allò és bo. Però és vinagre, és boníssim, aquell vinagre. Boníssim. Ai, ara sí que cap. I tu creus que jo puc fer un vinagre i fotre'm-ho la avenida? Ma, clar. Ara ho provarem, doncs. Bé, bueno, avui no sé, però un altre dia... Clar. Fotre una avenida aquest estiu amb aquell vinagre que sembla que... segur que, que hi... serà boníssim. Però si sí, allà hi ha naranyes i tot. És igual, no? Però <ríe> perquè el vinagre vol oxigen i vol temps. Clar, clar, clar, clar. Saps? saps? Vale, vale, no, no. Jo no sí, jo et crec, eh, jo et crec, però... <ríe> Primer el proves tu. Primer el provo no pateixis. Però si hi no, eh? Que no m'agraden els aranyes. A veure, allà hi tot de bitxos. Molt bé. Doncs oxidació i... Oxidació i I reducció, que són dos termes oposats com les pomes i les peres. Això, deixo. Fantàstic, Mariona, moltes gràcies. Doncs va, t'explico jo una mica. Va, què has Va, explica'm. Jo aquesta setmana vaig fer un concert d'Ohana vaig oh. acompanyar a la Sojana, que és un grup coral de Terrassa, de noies molt maques i molt bones, que canten superbé, que dirigeix la Mar Puig, que és la mega dona, i que em va dir, "Ma Mateu acompanya-nos tant, que un concert molt xulo, i vam comptar amb, també jo bueno, jo el piano, un saxo, l'Enric Ramon, i la Gala Duran a la bateria, i vam fer un concert que estrenava en aquest nou projecte, que es diu Woman Up, i que fa referència pues, a, fan tot de cançons de, de dones de la història. I és molt guai perquè té un missatge molt potent, molt necessari, molt actual, molt feminista, i que a més a més és un espectacle, no és un concert. Ja saps que tot ah, el que vai, fa la Mar sí. Puig, doncs sí, intentem sí. que hi hagi aquesta dramaturgia. I va estar molt bé. I va agradar molt, vam estar a l'Auditori de Terrassa, així que us recomano molt, molt bé. aquest grup d'Ohana, que les trobareu a Instagram a This is Ohana" i llavors l'endemà doncs La Llamada no? oh, vam la fer Llamada. el Teatre de L'Estrella van estrenar un nou espectacle del Gato que des de We Color Music doncs vam col·laborar molt bonament perquè va ser la nova estrena després de Bruna per les més joves i adolescents sí. que, i, paves, eh? i paves tot, tot s'ha de dir vam fer això la, Llama, la, Llamada, la Llamada que és un musical que van estrenar els Javis a Madrid que és molt guai, mireu-lo si no l'ho veus la pel·lícula he de dir que bueno, no m'agrada tant com el musical l'espectacle en directe és molt més guai P per I... favor, digues el nom que li vam posar. Ah, boníssim. Camp Amén. És boníssim. boníssim. Camp Amén, perquè estan en un campament, campament de monges, però Camp pues Amén. És, és, és que és No, no, no, brillant. de és... ja dir no el vam treure nosaltres, eh? Ja m'ho dir la Mart. Però... M'ho va dir la, però... va dir la Ens vam copiar. Ja, però està bueno, molt Bueno, eh? de ho va dir. Bueno, doneu un, un 2% i ja està. <ríe> <ríe> està. Està superbé. Veniu a veure si fan, si fem algun altre bolo, que no sé, pues segur que en farem algú, més. Algú ha sortit, eh? Ja sí, no? Doncs pues ja vindreu. Ja vindreu, us ho passareu molt bé, perquè us fareu un far de riure. Surtem ara i tot. Oh, home, mare, oh, és La és mon, la monja madre. Oh, I fa, molt, fa molta risa. De venir a veure ho fan molt bé, bé, fan molt bé. Súper. Doncs va, t'explico jo que avui em poso va. començo la teoria que m'agrada bastant molt, que, de, que va respecte al teatre musical, justament. venga I que és... Eh, aprendrem, aprendrem tots, tu i jo, perquè explicar-ho també s'aprèn. I tant. I és, és bo, també. Així que m'he apuntat aquí coses. Comencem amb el bàsic. Comencem des del principi i ja veurem on arribarem. Va. Vale? Però avui porto un tros que és a principi de tot. Què és un musical? Va. Vale, I la, la, la definició és... És una presentació teatral on el contingut de la història es comunica a través de la parla, la música i el moviment. En una integració creativa que unifica totes les disciplines. Què et sembla? Perfecte. També no ho has entès? M'ho sí, vale. sí, sí, sí. Doncs L'has això... això? Sí. Això és un espectacle de teatre musical. Va vale. Ja està, ja ho ficareu enrere si voleu tornar a sentir la repetició. Eh? Per què escriure un musical? No? Pues, bueno, sí. doncs, bàsicament, a veure, hi ha molts motius. Però per què? Pues, perquè t'agrada el gènere. Has devingut un gènere. Podríem dir que és l'evolució de l'òpera. Vale. Uau, uau, uau, uau. A, a veure, l'òpera? Sí, sí. sí l'òpera sí, no? sí. pues, pues, surten allà disf bueno, disfressats, <laughs> caracteritzats i amb la sonografia i tot i cantan, expliquen una història, en el fons. Ah, vale, okay. Llavors, és l'evolució evolució vale, vale, vale, segle vale, vale. 21, etcètera, etcètera, de la etc, de l'òpera. A modern. No és ben bé sí pro sí, o sigui, arrel de l'aparició del micròfon, uh -huh. doncs apareixen nous gèneres. Clar, clar. ja no necessites projectar la veu com els que fan l'òpera per cantar no? Llavors, bueno, ah, podeu anar, si voleu saber més d'aquest tema podeu anar a veure un, un post dels, del nostre blog, Avui Color Music que parla de la microfonia i tot això que és molt interessant és <ríe> bueno, un xou, xou no m'enrollo més perquè si no aniríem ja per la raó per què escriure un musical? Pues perquè t'agrada el gènere per mi eh... ah, sí, ho escrit, eh? que per mi és l'evolució màxima de l'espectacle fins a dia d'avui L espectacle musical. Sí. Per què? He de dir que el circ també té d'aquest... Però el circ, com a circ, no. No té text, podríem dir-ho. Yeah. Cirque du Soleil fa sí. alguna semblant que expliquen històries a uh -huh. través de, de... I va més enllà del teatre musical com a tal, perquè fan cabrioles, no? Per dir-los, sí. per dir alguna cosa. Uh -huh. Llavors, bueno, aquests tipus d'espectacle per mi són la màxima evolució. Per què? Doncs perquè tenen teatre, tenen història, tenen el text, tenen dansa, Sí. tenen música i aquestes són les bases, no? teatre, dansa i música clar. són com la base de, de clar, per mi alguna menys evolucionat que no vull dir que ni sigui pitjor <ríe> ni, ni inflavaluar-ho ni res no, no. però un altre, un altre gènere però que és, diguem que menys, amb menys disciplina sobre l'escenari doncs és el teatre sol, no? teatre clar. de text o la dansa sola o un concert de música sol va, però el teatre musical que té? Té totes aquestes tres juntes sí, Això sí. d'entrada, ja, de saque ja, ja, ja, Això ja és Pam. un musical Llavors, evidentment, hi ha l'audiovisual la il·luminació, el disseny sonor tot això que ve després i que clar, tot clar. això ho porten tots els espectacles en si Però, d'acord? Vale. Llavors, bueno doncs, Si t'agrada el gènere, doncs, fes un musical Clar que sí Llavors... <ríe> El que explicarem avui són els rols creatius inicials. I dic inicials perquè n'hi ha molts de rols creatius en un vale. espectacle musical. Però els inicials és els de zero, els que necessites sí o sí per començar a escriure un musical, perquè allò esdevingui. Vinga. I, com sempre, la nomenclatura és en anglès i l'he intentat traduir, vale? però no sempre hi ha traduccions en català com... Yeah. Passats, no. aquests anglesos. Bueno, o, o que burros nosaltres, per no adaptar-nos tampoc a oh. tué, perquè no trobem ja. paraul, no trobem, ja. no trobem sinònims, traduccions, bueno, en fi. És com de unidó, ningú ha sigut capaç de, de, de traduir-ho, ja, ja, A ningú, saps, encamino nosaltres... Ehm, um, qui són aquests rols? Són els professionals que es necessiten per iniciar qualsevol projecte de teatre musical, Va, eh? de saque, els primers. Vale? llavors ja, el book writer vale? el book writer eh, ho he traduit com a guionista vale. si tu fiques guionista al Google Translator uh -huh. et dirà que és screenwriter però clar, guionista de peli ah, screen, ja. pantalla clar. però book writer és un llibret clar, també clar. es pot dir llibret llibreter però ara veurem la diferència però llibreter vale? es confone amb un home que ven un llibre, no? Sí, exacte. Per jo et dic que no hi ha, clar, clar. No hi ha traduccions, d'acord? Vale? Jo fico guionista, que és el que més sembla que realment és guionista, d'acord? Vale? Book writer. Qui és aquesta persona? És el que escriu el guió. Clar. D'acord? Vale? Um, ja està. Vale. Per fer-ho fàcil, d'acord? Vale? De la història. Sí. Aquesta història ja en parlarem després. Però seria que el pots... dramaturg? Doncs pues... sí, també. És una altra paraula que podria ser correcta. Dramaturg i guionista... D'acord, vale, sí, sí, tens tota la raó, sí, sí, sí, I ara apuntat aquí, podria ser, quina diferència hi ha? Ja ho estudiarem, Bé, ja ho Pots, estudiarem. potser ha alguna diferència ara per terminologia, un és el que planteja la dramàtica, l'altre és el qui fa els diàlegs, i els... clar, no ho sé, no ho sé. però certament, certament, guionista de dramatur, deixem-ho així, Dale, vale? perquè, venga. bueno, book writer és que escriu la història i qui, bueno, això... Sí. És possible que hi haguin dos figures, no? Amb aquests musicals de tant pressupost, doncs potser un escriu la història i l'altre ho adapta amb un guió. Clar. Jo què sé. Vale? Sí, sí, sí. Um, llavors hi ha ja, el Libretist. Libretist ve de Libretto, en italià. Vale. I que aquí sí que doncs, el llibreter també podria ser, no? El, llibre, el libretista llibretista, no? no? No ho he traduït, he qui escriu el llibret. O hi ha el guionista? Um, no ara t'explico què fa, o sigui el, llibre, el Libertist és book writer, o sigui ja inclou ser eh, book writer vale. o sigui és el que escriu el guió i les lletres de les cançons això estem parlant sempre d'un musical eh? no estem parlant mai d'un sí, ad... sí, altre format, estem parlant d'un musical escriu el guió i les lletres de les cançons i llavors... El... i per tant el Libertist és el que escriu el llibret, és el que escriu tot el text que, es... que apareix a l'espectacle tot. I normalment s'escriu en minúscules el que és parlat i en majúscules el que és cantat. Vale. vale ja està. Tens alguna pregunta? Sí. El... Espera't, perquè potser te la solvento o va. Vale. Llavors jo segueixo, llavors veig-te a punt de la pregunta. Vale. <ríe> Això és el Libertist. El tío, que inclou... és que em fa callar, llavors, quan parlo jo, no, no calles. Que inclou... <ríe> ah, vale, doncs va, pregunta. No, és que va, tu, acaba. Potser t'ho resolc ara. Ara ve el Lyricist. Ah. que és el lletrista que aquí sí que he trobat aquesta paraula encara m'encaixa, que és qui escriu només la lletra de les cançons què vol dir? que no escriu el guió, però escriu la lletra de les cançons, perquè potser doncs, és molt bo fent rimes, és molt bo amb, amb mètrica, és molt bo amb sil·labatge és molt... ja veurem per què vale. ¿vale? però és el lyricist si hi ha... imagina't, jo que sé <laughs> si hi ha una persona que només escriu les cançons, doncs es diu lyricist, punto doncs vale. Um, I és només les, això, les lletres de les cançons. Punto. Següent és el composer, compositor. Sí. Vale. El compositor, el composer, és qui compon només la música. I les lletres no? No. Perquè ara volem que passen, hi ha més terminologies que en català no tenim. Vale. Vale. Ara tu, el composer és el que escriu només la música. I pot ser que compongui la música de les cançons... Com pot ser que compongui també les músiques underscoring, que se'n diu, o d'ambient, o, o vale. de fil conductor, o d'això, uh -huh. underscoring, sota la partitura, bueno, sí, sí. sota el text, per acompanyar, tot això. Um, I ara, el punt final, l'últim, de tots aquests professionals que es necessiten, és el composer lyricist o songwriter, és el mateix. Songwriter, nosaltres no tenim un terme que, que sigui escriptor de cançons. No existeix. Oh, wow, ah, yeah. ja. El més semblant seria cantautor, però cantautor inclou cantar. Clar. Jo, per exemple, uh -huh. sóc songwriter, però no sóc cantautor. Clar. En Joan Dausà és cantautor, escriu música i lletra i també canta yeah, les seves canta. cançons. Jo sóc songwriter, però en català no seria cantautor, jo seria compositor de cançons, de música i lletra. vale Llavors, la traducció de songwriter seria això, música i lletra de Mateu per al moment. vale és qui escriu la música i la lletra. Vale. Sí? Vale. Fantàstic. Preguntes? Sí. Va, comença. Vale, a veure. Però llavors no es necessiten totes aquestes persones? No. Sí o no. Depèn. O sigui, perquè si tu tens un songwriter d'aquest? Bueno, el d'abans que has dit no es necessita. El compositor, per què no? Perquè jo puc ser... O sigui, hi ha molts espectacles musicals, per exemple el rei León, sí. l'han escrit... Bé, bueno, no sé els noms, però les cançons... Ah, sí, mira, l'Elton John uh -huh. va fer la música i la lletra, però la banda sonora sí. és del Hans Zimmer, que és el compositor. I què ha fet el Hans Zimmer? Ficar la música eh, del fil conductor, la música entre escenes, possiblement ha fet els, els arranjaments, no sé, a vegades ja ha després de tot això que t'he dit que aquests són els essencials sí? hi ha molts d'altres que es diuen arrelistes, orquestradors eh, adaptadors que adapten el text de nosguer que fan... Ei, una, ei, saps? Ei, ei. Hi ha molts més però en, inici, en un inici aquests són els bàsics i certament jo, clar, perquè tu em coneixes a mi i ara et diré el meu paper perquè que és una mica perquè situ, mm -hmm. em situïs Um, he ficat aquí com un esquema no? la Mari i jo, que som els com sí. creadors uh, què és el que fem cadascú som dos i hem fet un musical diràs, sí. no estat no tanta gent, cert perquè hem agafat més rols del que clar, clar. Bueno, no del que és normal però si tu ets capaç de fer-ho doncs endavant, no, t'estalvies sí, personal però si no ets capaç de fer-ho doncs necessites algú que sigui especialista en allò clar. Vale. llavors davant de tot això, el primer que em dis que era el book writer, el guionista, el dramaturg sí. el que escriu la història Davant de tot això, ja nosaltres, en el nostre cas, per mi l'he anomenat creador, perquè nosaltres escrivim històries originals. Uh -huh. Què passa? El petit príncep? El petit sí. príncep està escrit. Sí. És un llibre que ja s'ha escrit i el Manu Vigil·langer i no són creadors. Són book writers i composer, Han escrit una obra teatral basada en aquell llibre. Sí. Han fet el guió. Bueno, en aquell cas el dramaturg, el guionista és el Marc Artigau. Anna, el Marc, ha agafat el llibre, se l'ha llegit i ha fet una obra de teatre d'aquell llibre, però no mm -hmm. són creadors, no hi ha un pas abans. Yeah. Per tant, en el nostre cas, o el la cas sí. de la gent que fa històries originals, primer hi ha el creador. Vale. Aquest creador pot ser pot, pot ser qualsevol que tingui una idea i crea sí. i tal. En el nostre cas, doncs, som la Mar i jo som creadors, d'acord. Vale la mare és la guionista, és la dramaturga la book writer, perquè escriu la història, sí. potser jo també l'ajudo amb idees, perquè com que som creadors i és original, doncs tenim brainstormings uh -huh. um, i ideem una mica l'storyline l'storyline és tot el que d'inici a fi, que passa, no? així sí. com amb l'storyboard, uh, que se'n diuen en audiovisual que van ficant imatges i val, doncs aquí passa l'escena 1 passa això, l'escena sí. 2 passa això, la l'escena 3 passa això i dura tants minuts i ta. ta, ta, ta. Això seria la Mar Puig, Book Writer. Sí. El Libretist, aquest, els he ficat com el Libretist, lyricist i Composer, que seria el, el guionista de, de, de tot el text, el lletrista i el compositor, uh -huh. els he ficat entre, entre parèntesis perquè en el fons som la Mar i jo també. Sí. Ell escriu el guió, i jo escric la lletra de les cançons. Um, jo escric també la música de les cançons, la lletra i l'underscoring. Per tant, sí. amb dues persones t'ho fas tot. Clar. I ja està, xim-pum. Però jo no entenc, per exemple, gira la llibreta. Són rols, això. Sí. Sí. sí, però per exemple, el primer i el tercer? El book writer i el lyricist. Vale. El lyricist... Però aquests dos, sí. amb el del mig, ja ho fan. El libertist... És que... Sí, però el libertist se t'atorga si escrius tot... Però si no escrius tot, no pots ser libretist. O sigui, el, el llibreter, el que ha escrit el... És una, és una manera d'una terminologia. És a dir, pot ser que una persona t'escrigui tot el que passa, tot el text que sortirà l'obra i llavors agafi aquell llibret que ha escrit vale? i se'n vagi a un compositor i li digui "Posam en música això, però sí. no em toquis ni una coma. Uh -huh. Això és com funciona, per exemple, Maricel. Vale. Que tinc els meus dubtes. Crec que Maricel és... Un dramaturg, mm. un liricist, un lletrista, sí. que treballa conjuntament amb l'Albert Novart. O sigui, músic, compositor, Albert Ginovart. I el company, que no sé com es diu, lletrista, liricist. Mm -hmm. I escriu només el lletre. I aquests dos treballen junts i fan la música i tal. Si aquest lletrista també volgués escriure el guió, seria el libretist. Yeah. Escriu tot el llibret. En aquest en aquest cas de Maricel, que estem parlant de Maricel, el libretist serien dues persones. El que ha escrit el guió i el que ha escrit la música de les cançons. Uh -huh. Ai, la música, perdó. La lletra de la lletra. les cançons. Aquell eh? <ríe> Són terminologies per, perquè bueno, trobes que una persona fa més de dues coses. Va, llavors, en o cada una, espectacle pues agafes Clar. el que vols i fas el que vols. Eh? Evident, bueno, fas el que pots o el que, fas que saps. El que... Exacte, exacte. En el meu cas, agafes sempre... més o agafes menys persones en funció del que sàpiguen les que tens. Clar, les que en el meu cas, si jo decideixo fer un musical, jo... Sé que sempre, o fins ara, he necessitat de la mà d'un dramaturg, guionista. Mm -hmm. Però jo no necessito una persona que m'escrigui les lletres de les cançons, clar. ni necessito una persona que escrigui la música de les cançons, ni necessito una persona que faci els arranjaments de la banda, ni faci l'underscoring. Yeah. Però si volgués ho podria delegar. No, clar, clar. Mira, jo faig la cançoneta amb el meu pianet i la meva lletra, ho envio a un productor i que em faci tota la resta. Yeah. Meravellós. Però, bueno, s'ha de pagar, t'ha d'agradar, ha has de donar un feedback, has clar. de treballar... Con... Bueno, també és, és feina. És més feina i més... A veure, també és un altre tipus de feina. És un altre... Sí, no? però tu pots pots uh, actuar del, del rol que vulguis mm -hmm. si ho saps fer, no? I si no, comptes amb els col·laboradors que se'n diuen. Per fer, un, per fer un espectacle de teatre musical o qualsevol espectacle, necessites col·laboradors perquè, a veure, tu sol sí que t'ho pots fer, eh, però... Per exemple, l'Emmanuel Miranda, aquest que ha fet Hamilton, mm. ho ha fet tot ell. Però què vull dir tot ell? Fixa't que... Bueno, no sé si l'has vist, Hamilton. Està no. al Disney+. Plus, Pots veure el Disney+. Oh, ja, ell ha fet la lletra mm -hmm. i la música. I, i Hamilton és 100% cantat o rapejat. No hi ha text com a mi m'agraden. Els musicals que et reposes una mica de cantar. Sí. Tot, tot és com rent. No sé si és sí, hi ha molta cançó. El és com, com Maricel, que és tot cantat. O Miserables. També, els Miserables també, cert. Ara desconec hi ha igual. un minut de... Mi bon. Tot és cantat. Puc... cantat. És heavy, eh? A mi fa una mica de pal. Necessito descansar a mica a les orelles, saps? I hi ha tecs, i hi ha desconegut i tal. Clar, aquest, aquests... Jo em veig molt capaç, per exemple, de fer, per què? perquè és, com fer, és de fer de songwriter. Clar, clar. Tot, tot, és una hora i mitja de cançó. Clar, uau. Wow. Ah, bueno, és, és dur, però, però ho pots fer una sola persona, un songwriter, no, no, clar, que ho clar, pot pots fer. Doncs pues l'Emmanuel Miranda aquest, ho ha fet tot ell, música i lletra i text. Wow. Bueno, text, perquè no hi ha, és rapejat i tal. Sí, és el sí. libretist, bueno, però és tot mm -hmm. el text que surt a l'obra. Però ha comptat amb l'ajuda d'orquestradors, d'arranjadors, per fer les... Vull que després d'aquests essencials treballadors, hi ha tot un equip de, bueno, ah, eh, que fan moltes coses. I hi ha arreglista 2, productor 1, productor 2, 3... I, ah. I sobretot amb aquests musicals amb pressupostos molt alts. Que tu diràs. Que avui he llegit una... Bueno, m'estic llegint un llibre mm? que diu que el, el musical més car de la història de Broadway... quan diries que ha costat? I quin diries que és? Fuà. Quan diria? Fua, no ho sé, tinc ni idea, els verems que van, això, eh? Uh, en plan, un normal? Clar, no, no, no ho sé. Mare, Ma Matilda... Bé, bueno, és que no, ara diria per dir, no ho sé, no ho sé. No ho sé, però jo sé que Escaramouche sí? va costar gairebé un milió d'euros. Què? La producció, sí. És pues molt, això? No va arribar, no va arribar un milió, crec, pel que tinc entès. Sí, sí, podríem fer, no sé, quantes brunes podríem fer? Oh! <laughs> un bon soponcio però clar, són coses molt però cares sous de clar, persones Broadway deu costar 7 milions Quan? 7 milions doncs vale. pues el més car de la història de Broadway 70 oh! milions m'he deixat un 100 <ríe> i va ser el musical de Spiderman <ríe> que... què dius? <ríe> clar, perquè aquests tenen pasta els de Marvel Sí, sí. Que musical de Spiderman. Sí, sí, a tot. I, i deu ser espectacular, per això no, per tant, perquè deu, deu caure pel sostre, Catar deu enganxar... Clar, deu ser l'homàs del show business. A tu, anem -hi. No sé si fan, però, però... No sé si el fan, encara, saps? Però, però, però, però sí, sí, això és que llegit. Fort. Però clar, pensa que la indústria de Broadway és la tercera indústria que recapta més diners d'Estats Units, que està recaptant un bilió de dòlars anuals o això pre-Covid ara no sé, i pensa que són això també ho he llegit eh, en aquest text amb um, un bilió de dòlars anuals que vol dir que de, de, dels top hi ha 20 musicals 20-25 musicals a la cartellera top de Broadway sí. simultàniament, doncs pues estem parlant de que es reparteixen entre 25 una quantitat d'uns 400 i pico milions de drets d'autor. Estem parlant, vaig un càlcul ràpid, uh -huh. i un autor uh -huh. o coautor suposant que vaig fer una divisió xié, eh? jo que sé, 25 musicals entre el sí. que, que ho escriuen dos persones, no? Com a mínim dos o uh -huh. tres, tres, perquè vaig contar, els drets d'autors compten al libre, al que escriu el text, sí? la música i la coreografia, vale? Normalment vaix. Va coreografia també. Sí, sí, nià. Les vaig dividir ho entre tres, cada 25 i em va sortir que només de drets d'autor guanyen mig milió de dòlars Mare. anuals. Val? Clar, bueno, teniu un musical a la Broadway, no és Moco de Pau. Clar, clar. arriba i saps? Sí, sí. Vull dir que és el màxim de... És com qualsevol sector. Vull dir que en els diners per començar a fer això. És ah, un productor... Ja, però, bueno, ja hi ha inversors, o sigui, al món real, Mariona, <laughs> el país als països de veritat, dels, dels negocis de veritat. A veure, el, el teu és de veritat en el món del vi, en principi, vull dir que tu sí. treballes en empreses que facturen milions d'euros sí. anualment, vull mm -hmm. dir que estem aquí, val? Llavors, clar, en, en, en lo màxim de lo màxim mundial, doncs, pues, pues, clar, genera molt... Vull dir, d'on treuen? Bueno, pues, hi ha inversors, potser, que això, Marvel fa un musical, Marvel va un musical, si Marvel fa un musical, estem parlant que és una productora molt gran. Ja, ja, ja. Warner Bros, clar, hi ha, ha l'obra de teatre a Londres, hi ha l'obra de teatre de Harry Potter. Jo no sé si va als 70 milions, però, però es veu que és espectacular. Sí? És el teatre, uns dels teatres més heavies, deuen fer màgia per allà. Wow. I, i no sé qui l'ha produït, però per, per tenir els drets de Harry Potter has de tenir molts calés, eh? Home, tu diràs. Perquè només per posar Harry Potter al teu musical ja. vol dir que generaràs o sigui, cues de gent sí, sí, sí, interessada sí. en veure. Això vol dir que has pagat a la, a la JK Rowling una pasta indecent. No, no, saps? clar, clar. Vull dir que has de tenir molts diners per produir coses d'aquesta envergadura, clar que sí. Llavors eh, arriba Nadal Vull dir, això és el, el, el business business de les show business i l'espectacle. Llavors arriben dir Iman Hansen, que són dos nanos, que sí. tal, arriben aquí dalt i ho rebenten, però és, és algo bueno, que passa, però és inusual, també. Vull dir, això és el que t'anava a preguntar. Un particular, bueno, particular, vull dir, un que no tinc bueno, una productora, aquest... pot arribar a fer això? Uh, has de trobar els diners. Has de trobar els diners. Trobar els diners finançament complicat. privat. Bueno, als Estats Units costa menys. Bueno, clar als Estats Units um, hi ha hi ha rodes de finançament que se'n diu i jo recordo quan vaig estudiar a Glasgow a la universitat aquesta on vaig fer el màster de teatre musical, uh -huh. que em van seleccionar per representar l'escola no sé si ho he explicat ja sí. això, ah ho he d'explicar vaig anar uh -huh. als Estats Units, doncs allà vaig anar a tocar vaig a fer un espectacle davant de banda milionaris wow. perquè si els agradava, doncs poguessin col·laborar amb l'escola aquesta ah, vale. i posaven diners, i posaven inversió en educació en formació, en arts escèniques és una manera de els, els, bueno, milionaris, però o sigui que empresaris... que empresari, eh? Sí, empresaris que tenen diners... D'un altre sector. I que, sí, d'un altre sector, que els agraden les arts escèniques o que volen, o que busquen noves inversions per a veure... Un, o simplement perquè volen fer col·laboracions, i això també és una bona imatge per l'empresa, yeah. perquè no és el mateix invertir uh, o aconseguir diners a un, per una empresa que, que ven rodes de camió que per una escola o universitat que està no, no, formant... No, clar, clar, Vull dir que hi ha punts de vista socials i hi ha tot això sí, sí. i bueno doncs hi han inversors que, que, que sí que sí que donen diners per fer aquestes coses i quan n'és transformació social que són els espectacles de bueno que tenen un missatge i això doncs mm -hmm. pues, pues, pues, pues, també n'hi ha molt bé doncs <ríe> pues res verem a veure algun dia anar a Broadway no? home esperem Però a tocar, eh? Sí, a sí, fer, a fer-ho, fer a fer-ho. Un espectacle, home, tu allà de regidora, Maria. I a fora amb unes copes d'escomo de, al porra. Això, això. Doncs res, moltes gràcies. A tu, Adeu. Per venir avui un dia més. Ens veiem la setmana que ve. Això mateix. I que gaudeixis d'aquesta caloreta que oh, ja, caloret. ja comença a estar-se molt bé. Un petó. Apa, adéu. Adéu.